переполовинена тугою і близькою бідою. Що насувається біда, Петруня чує своїм видющим серцем. Маринька-богодуха стояла на Варварчуковому подвір'ї, чорна як чорниця, в довгій чорній спідниці, в накинутій поверх чорного лейбика чорній великій хусті із в'язкою жовтих свічок. Петруня з несподіванки випустила з рук відро з молоком. «Не бійся, дочко, я з добрим серцем», сказала Маринька і першою пішла до хати. «Я хочу тобі помогти, бо біда може бути», дивилася лагідними очима на Петруню, а та враз зів'яла, як опалий лист, намагалася пересувати горшки у печі. Я хочу тобі відмовити твоє дурне серце. Відмольфарити хочу, поки того ніхто ще не знає. Бо сохне Дмитрик за тобою, а ти вмираєш за ним. А вам не вольно, діти. Ой, не вольно. Біда може бути велика. Скоро Іван вернеться. Біда велика може статися. Говорила, ніби голосила Маренька. А Петруня стояла посеред хати снопом, ні жива, ні мертва. Лиш нагла думка била в скроні. Звідки вона знає, що я за ним умираю? Примітка. Мольфарити, ворожити, чеклувати. Діалектне. Знаю. Серце моє очі має, той видить усе, ніби прочитала її думку і відповіла Маринька, обкурюючи Петруню якимсь запашним зіллям. Серце, коли любить, усе знає, і чує без чужого розказу. Дмитрик, він як моя рідна дитина, він Кириловий мізинчик. «Я про них усіх усе знаю, але нікому з них не можу помогти». Серце заважає. «Я можу помогти тобі!» Маренька почала виймати з кишені недогорілі свічки, мотузя, загорнутий у хустинку мак і сірники. «Не треба!» – Петруня спинила її рукою. «Не треба, Маренько!» Хто мені не поможе? Та й не хочу я. О. Маринька скинула догори обидві руки. Ти хочеш, щоб він тебе вбив, як прийде? Він уже в дорозі, він уже близько від тебе. Хіба ти не чуєш? А мені однаково. В мені для нього життя не лишилося ні краплі. Витекло з мене життя для Івана. Він сам так зробив. І мені вже однаково. «Ну дай я тобі від мольфарю!» Просить, як плаче Маренька, і зненацька стає на коліна перед молодою Варварчучкою. «Я можу це зробити тільки з твоєї згоди. І лиш тобі. Дмитрика моє мольфарство не візьме». Ні, засміялася Петруня якимсь недобрим сміхом у самі очі блаженної. Ні, срібна Маринько, вставайте. Мене також не візьме ваше примовляння, бо я того не хочу. Буде, як буде. Я скинутися Дмитрика не годна, і мені байдуже, що зо мною зробить той нелюд. Більше не зробить, як зробив. А як зробить, така моя судьба. Я тому не винна. Я жива і хочу жити. Дмитрику, чуєш? Дмитрику, торсала за плече сонного хлопця. Ходи додому. Вже ніч. Мама буду джуритися, де ти дівся.